Egy ilyen ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy majd megkérünk a vendégeink, vendégeinket, hogy nagyon röviden, tényleg csak ilyen, ilyen 3-4 percben, vagy max. 5 percben, mondjuk, hogy 5 percben reagáljanak az induló kérdésemre, amit tölteszek, meg esetleg egymással, tehát ilyen rövid, rövid bevezetés után Meglítám a mutát, hogy a beszélgetést, tehát ha valaki be akar kapcsolódni a van, akkor jelezze, hogy egy a hordozható mikrofon, oda fogjuk adni, és hát akár magyarul, akár angolul uh, tegye meg a hozzászólását, vagy a kérdését. Mindenki majd arra kérnék, hogy gyakoroljon önkérsékletet um, röviden egy-két percben szóljuk hozzá, hogy um, mások is legyen lehetőséges, ne legyen nagyon hosszú a dolog. Tudom, hogy mi pedig visszaértünk a, az időtől de hát... Ez már csak ilyen. Szó, a, az induló kérdésem tehát az lenne, hogy akkor a megoldásokról próbálnánk beszélni. De ugye a megoldások azok legalábbis rövid távú és hosszabb távú megoldások vagy kezelési programok lehetnek. Nagyjából az itt körvonalazódott, hogy milyen rövid távú problémákkal szembesül a világ és Magyarország. Már ugye előtt is a kérdést, hogy na jó, ez nagyon szép, hogy nem akarjuk, hogy összeomoljon ugye a forint meg összeomoljon a magyar államháztartás, nem akarjuk, hogy a viszonyatos pénzügyi válság maga súlyos következményeivel lesújtson ránk, hiszen, ahogy Joakim is mondta, az eddigi lokális pénzügyi válság, Latin Amerikai ázsiai pénzügyi válságok is azt mutatták, hogy nagyon súlyos társadalmi következményei vannak ilyen válságban, éppen a legszegényebbeket sújtja a legjobban. Tehát mérhetetlen szenvedés, elszegényedés, társadalmi problémákat okozhat a dolog. Rendben van, megpróbáljuk elkerülni és menedzselni, azt, tehát meg menedzselni a helyzetet, és elkerülni, hogy rövid távú, nagyon súlyos problémák bekövetkezzenek. Valószínűleg így is lesznek természetesen súlyos problémák, a jó, aki utalt, mert itt több évre elhúzódó recesszióval számolhatunk. De a kérdése az, hogy vajon ez mit jelent a jövőre vonatkozóan? Ugye itt az egész válság kapcsán, elhangzottak azok a, a megfontolások is, hogy na eljött az idő, hogy átgondoljuk a kapitalizmus válságát, tehát hogy ez a pénzügyi válság igazából a kapitalizmus és a szabad piac válsága, e, és hogy akkor újra kéne gondolni a gazdaság működését, különösen azért, mert hát a, a, a most nagyon aktuális pénzügyi válság mellett egyéb válságok is vannak, mondjuk van egy klímaválság, ami éppen most nem mutatkozik meg a maga drámaiságában, de hát kicsit hosszabb távon magunkköz szóval sokkal súlyosabb lehet, mint ez a pénzügyi válság. Ez a kapitalizmus, ami nem fenntartható környeti szempontból, és ugye erre utalt az előző kérdés is, amivel befejeztük az előző blokkot. Tehát, hogy majd, akkor eljött az idő, hogy műre gondoljuk a kapitalizmus működését, például környeti szempontból, Például az igazságfajdosság szempontjából, amire Péter is e, utalt, hogy az egész pénzügyi kapitalizmus csak kiélezte a különbséget gazdag és szegény között. E, tehát újra gondolni a gazdaságot, az igazságosság, társadalmi igazságosság szempontjából, a környezeti szem, e, szempontból vagy itt az élelmiszervásárlók is utalhatni, akkor persze megint összefügg a szegénységgel. Tehát, hogy itt valami paradigma váltása lenne szükség e, a gazdaság működését, illetően alapvetően. De hát ugye arról, amiről beszéltünk, hogy, hogy, hogy menedzseljük a rövidtávú problémákat, az azzal a hatása járhat, hogy méretetben benne szorulunk, benne ragadunk ebbe a rendszerben, hiszen Magyarország is most imf hitelt lesz föl, mert, ja Istenem, hogy most bedőljön minden, és már uh, most óriási problémáink legyenek, de hát ez, ahogy, ahogy beszéltünk róla, ez azt jelenti, hogy az vissza kell, hogy fizetni ezt a hitelt is, hát akkor megint export kell, akkor megint multi kell, akkor megint dőke kell, tehát ugyanabban a mókuskerékben fogunk. Tehát azt kérdezném a, a, a tanárban résztvevőket, hogy ezt az ellenmondást össze lehet egyeztetni, a rövid távú válságmanagementet össze lehet egyeztetni azzal, hogy esetleg a kapitalizmust alapjaiban gondoljuk újra, és a, a klíma, a környeci krízis, igazságosági krízis is figyelembe délve egy másfajta gazdasági működést, alakítsunk ki. És hogyha ez lehetséges, akkor vajon ennek mit lennének az eszközei? Tehát mi az, amit lehetne csinálni már most, mert most, hogy elinduljunk egy ilyen másfajta irányba, mi az, amit megtehetünk, anélkül, hogy veszélyeztetnénk a pénzügyi krízis menedzselésének a problémáját? Reméljük világos, amit mondani akarok, tehát még egy, egy mondatban röviden, tehát imád, hogyha itt minden összedől, összedől a kapitalizmus, meg minden bedől, akkor viszonylag egyszerűbb arról talán egy más modellt. Itt most azzal küzdünk, hogy az egész világ azzal küzdik, hogy rövid távon is szeretnénk elkerülni a nagyon nagy problémákat, de vajon ez összeegyeztethető-e azzal a, a, az akarattal, vagy, vagy kívánsággal, hogy közben a fenntartatóbb, igazságosabb, másfajta gazdaságot építsük föl, ami talán nem is kapitalizmus, kockáztatom meg, vagy egy nagyon másfajta kapitalizmus. Tehát lehetségesen összeegyeztetni még egyszer a rövid távú és a, a rövid távú menedzsmentet, a hosszú távú paradigmaváltással, és ha igen, akkor hogyan mit lenne